Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. og på to dage. hovedet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 Mit navn er Anne Lund, og jeg har de sidste 8 år af mit liv prøvet på at slå op med restaurantbranchen, men jeg vender altid tilbage til de velkendte eget med af branchen og gå under til den evige ekskæreste-effekt. I dag har jeg inviteret Nikolaj og Amalie med til bordet. Hej med jer. Hej, hej. hej. I to har jo begge to været med før, men øh, til dem, som ikke har lyttet til de afsnit, så tænker jeg lige, at vi gennemgår jeres CV en gang til. Amalie, du er 26 år, har været i branchen i 8 år, og... Du har mere eller mindre haft alle hatte på. Du har både været restaurangchef, tjener, eventmedarbejder, runner. Altså, du har simpelthen været det hele igennem. Yes. Og øh, du er jo ikke i branchen mere. Jo. Gud, ja, det er det. <laughs> det er jeg. Det er fun fact, det fordi, at du sidder med, med, med et såret ben lige nu, så er her derfor, jeg tænker, ja. at du er ikke er i branchen mere, for du kan ikke gå. Nej, og det er rigtigt. Så in this moment er jeg sygemeldt fra mit restaurangarbejde. Ja. Men øhm, hvad laver du egentlig udover? og være i restaurationsfad? Jamen, min øh, fuldtidsbeskæftigelse, om man vel, er, at jeg læser sygeplejerske. Så på mange måder noget, man kan drage paralleller til? Faktisk overraskende meget, ja. Jeg ja. synes, der er mange paralleller at drage, og jeg kunne bruge meget af den erfaring, jeg har samlet mig øh, i restaurantbranchen i mødet med sundhedsvæsenet. Hvad er det, for eksempel? Et er sådan at læse aflæse gæster. De er jo så ikke gæster, de er patienter, eller over <laughs> i det her tilfælde. Nogle gange opfører de sig som gæster. Mm. Og også det der med at træde ind i et lokal og være, have selvtillid og prøve ligesom at skabe nogle gode rammer for dem, du så i det her, i det her tilfælde jeg tager mig af og plejer. Mm -hmm. yes. Og så bare sådan noget rent struktureringsmæssigt. Altså gå så få skidt som overhovedet muligt <laughs> og prøve at være sådan lidt praktisk med din øh, arbejdsgang. Det er helt sikkert øh, noget, jeg Bror. Ja, så lyder du som typen, der bare godt kan lide arbejdssteder, hvor der både er dårlige lønninger og dårlige arbejdsforhold. Jeg elsker det. Dårlig løn er lige mig. Jeg bygger pyramiden for dig. Yes, yeah. <laughs> ja. Ikke... 30 kroner i timen. <laughs> har jeg ikke så høje tanker om sig selv. Jamen, jeg er ikke mere værd. Jo, men altså det tre så har jeg overraskende høje tanker om mig selv. Men åbenbart oh. ikke på en måde, hvor de skal reflektere sig nej, i nej. løn. <laughs> nej. Det er måske også fint nok, at det ikke spejler sig i noget andet, som man hele tiden har det. Ikke noget det på ikke. Nej. Så så ikke er du Epstein? Nej. Absidt <laughs> altså noget. Øhm, Nikolaj, du har som sagt også været med før. Du er også 26 år, og du har været i branchen i 6 år, og øh, har primært været øh, bartender og tjener, og du har simpelthen været på, hvad jeg vil kalde, Københavns mest anerkendte og restauranter og bar. Ej, så, så lyder jeg federe, end jeg er, men jeg har, ah. men, men jeg har været forbi nogle steder, som har været hypet og været omtalt ja. og arbejdet der. Ja. Da du sådan mig, hvilket sted du har arbejdet, der var det i hvert fald alle sammen nogle steder, hvor jeg tænkte, ej, det er der, hvor alle de seje mennesker hænger ud. Ikke, at jeg gjorde det. <laughs> <men> <laughs> øhm, og jeg ved jo faktisk ikke, om du er i branchen med. for sidste gang, du var med, der snakkede du om, at du stadigvæk tog noget, du kaldte discovagter. Ja, jeg har taget en enkelt eller to discovagter, som var de her vagter, hvor man lige møder ind på, på job, øh, som jo ikke er dit, dit vanlige job, og lige tager en enkelt vagt, hvor du enten bliver betalt med penge, eller bliver betalt med goder, som kan være en masse god vin og mad og noget i den stil. Så du får ikke løn, eller hvad? Får du så kun goder, eller får du også løn? Det kan jeg udelukkende selv bestemme. Nå, okay. Ja. Sygt nok. Hvorfor hedder det egentlig diskovagter? De det er fordi, at man egentlig skal gå ind og, og give den lidt gas. Det jo da ikke være weekend, man tager på diskotek. Eller det kan det godt være, man gør. Øh, men... Jeg taler for dig selv. <laughs> men i hvert fald, at man går ind og giver den gas, som man også gør på diskotek. Kæft, jeg lidt gammel, når man siger diskotek. <laughs> <laughs> når jeg er på bubbles. <laughs> Så skal jeg ud og give den en diskodask ud. Ja. <laughs> <laughs> yeah. Okay, fair nok. Så øh, hvis jeg spurgte, om du stadigvæk ikke i brænsen, vil du så sige ja eller nej? Så vil jeg nok sige nej. Men... Mm -mm. mm -mm. Ex-gas-effekte! Rådzone! Uh -huh. oh, <laughs> <Ja. laughs> Men det er faktisk et helt perfekt svar i forhold til øh, en lille teaser, man kan jo lave nu. Fordi det er nemlig det, vi skal snakke om i dag, som indtil videre kommer til at være det sidste episode i programmet, når den sidste gæste er gået. Det er nemlig ekskæreste-effekten, som jeg ved, som du har lyttet med når nok har hørt om nogle gange. Det er det her med, at man altid ender med at vende tilbage til ens ekskæreste. Men øh, tusind tak til Nikolaj og Amalie for at være med i dag, og tusind tak til dig, der lytter. For mig har restaurantbranchen altid været en metafor for min tilbagevendende ekskæreste og en rigtig usund ekskæreste af og slagsen. Øhm, også derfor, vi oftest i programmet har snakket om den her såkaldte ekskaste effekt Og i sidste program snakkede vi om fyringer og det at blive opsagt. Droppet, kunne man også kalde det. Øhm, og derfor tænker jeg, at vi i dagens program skulle snakke om det, der sker efter man er blevet droppet eller har droppet en, som i det her tilfælde så er restaurationsbranchen. Fordi jeg ved med mig selv, at det forvel, jeg tror, jeg siger, altid har vist sig at være et, vi ses. Så nu tænker jeg, at vi lige alle sammen tager os alle tre tilbage til den dag, hvor øh, alle arbejdsforholdene gjorde det umuligt for os at være i, og festerne og menneskerne simpelthen ikke kunne opveje de her dårlige arbejdsforhold mere, og faktisk blev festerne og menneskerne måske lige så toksik, som arbejdsforholdene var dårlige, Så Hvorfor slog I op med restaurationsbranchen i sin tid? Og er der en specifik episode, I kan fortælle om, hvor de tænkte, nu, nu er vi simpelthen færdige med hinanden? Jamen, jeg havde faktisk et rigtig godt brud med øh, min eks. Ja. Yeah. <laughs> øh, men jeg kan fortælle om et tidspunkt i løbet af min karriere som tjener, hvor det var, jeg virkelig havde lyst til at lave et brud. Uh, hvor jeg bare fik nok af uh, fester snak og alt det, der indebar. Og jeg fik ikke sove om natten. Jeg lignede jo døden for Lybæk, når jeg kom hjem til mine forældre om <laughs> søndagen. Oh, that's such a great look. Ja, ja, ja. det ved jeg ikke. <laughs> <laughs> <laughs> det skal vi ikke gøre dig så dumme over. <laughs> Nej. Men jeg tror, der var lige det tidspunkt, der havde jeg det op til halsen. Hvor jeg rent faktisk... Der, jeg, slog, jeg havde lyst til at slå op. Men det, jeg gjorde i stedet for, det var, at jeg så gik hen til en ny, øh, som, jo The var, rebound. som jo var på alle måder fuldstændig anderledes, indtil det ikke var. Yes. Ja, Ja det er rigtigt, når man har, nu siger jeg for at distancere mig selv, når jeg har slået op med en restaurant, så har man jo altid endt, så har jeg altid endt med at, at finde en ny restaurant. Og så de første tre måneder, så er jeg virkelig sådan, ej, det her er så meget bedre, og det er så meget federe end det andet sted. Og så lige pludselig så den der honeymoon-face, den, den ligger så lidt, og så er man sådan, åh, oh, oh, it's the same sorrow. Ja, der, øhm, der kørte jeg en lidt anden taktik, øhm, mm. for jeg sådan overlappede stederne med hinanden, Æm, fordi jeg havde så svært ved altid at give slip på en arbejdsplads. Cheater! Så jeg oh, var lige hey, lad os lige holde en pause. Og så starter jeg lige herhen samtidig. Har du sådan en kalender? Sådan, jeg vil gerne se dig i onsdag. Ja, det havde jeg. Ja, der jeg se Og alle arbejdspladserne havde forskellige farver i min kalender. Det er også en frozen cons list. Yeah, wonder, <laughs> at det der, det er så meget Ross and Rachel for Friends. Yeah. We were on a break. We were on a break. <laughs> og, så og så gik og så, du rigtigt ud af, og var sammen med kopipigen. Um, så det ville være sådan noget med, at jeg ligesom begyndte at få nok, og var sådan, uh, måske skal vi videre-agtigt. Men jeg havde også en dårlig vane med ligesom, at følge mine chefer, og så ville de ikke have, at jeg sag op på min gamle arbejdsplads, før jeg fulgte dem til den nye arbejdsplads, for det skulle ikke være tydeligt, at jeg sådan, fulgte dem. Og det hele blev sådan noget scheming noget, hvor jeg skulle sådan, lyve mig ud af mit job, og sådan, for at sige, at det var totalt crazy. Øhm, men, men jeg har, jeg, og jeg er jo stadig i branchen, så på den måde har jeg jo ikke kunnet give fuldstændig slip okay. på det. Og så jeg har bare ligesom, erstattet det med et nyt sted hver gang, Øhm, men og jeg troede faktisk også i rigtig lang tid, at jeg ville gøre sådan en ægte karriere ud af det, øhm, indtil at min ven og søde kollega sagde, Amalie, du, har simpelthen, altså, du er simpelthen for klog til at lave det her som, som en karriere. Og der må jeg bare sige, at det er forkert sagt, fordi jeg man kan godt sige... være er rigtig klog og kompetent, og det skal man være for at have en restaurant og få den til at løbe rundt og køre. Øhm, men jeg tror bare, at det gjorde, at jeg stillede mig lidt kritisk til, hvordan jeg gerne ville have mit liv skulle se ud, når jeg blev ældre. Og så fandt jeg ud af, at mm, det er nok ikke det. Og så blev det bare til en ting, at jeg altid kørte det på deltid, og så startede jeg på studie. Mm. Som så bare endt, at nu, nu kører du bare service fuldtidigt. Så nu kører jeg <laughs> service på en måde og på en anden måde. Yes. Øhm, hvor mange gange har jeg egentlig slået op med restaurantbranchen? Mm. Så i forhold til at skifte restaurant, eller hvor det er, man har haft tanker om, at jeg vil gerne slippe ud herfra. Begge dele, faktisk. Mm, jeg tror, jeg har haft nogle af fem arbejdspladser. Mm. Så fem gange. <laughs> og jeg tror ikke, at altså, jeg føler stadig ikke den dag i dag, at jeg er noget, jeg kan lave et clean cut fra. Hvorfor? Fordi jeg synes bare, det fedt. Altså, sådan, der er fedt. Når du finder nogle fede mennesker at arbejde for, og du har nogle gode kollegaer i et miljø, der er sundt og nærende at være i. Så er det faktisk rigtig fedt, og så gør det det endnu sværere at give slip på, og det er der, jeg er nu. Hvad med dig, Nicolaj? Jeg tror, jeg har øh, skiftet mellem kærester øh, syv eller otte gange. Og jeg tror, jeg har kørt lidt sådan et mønster, at jeg har været et sted, hvor jeg har fået rigtig meget fest og glade dage ud af det. Så jeg er jeg taget ind til et sted, der var lidt mere stille, og det, som jeg troede var godt for mig indtil jeg savnede festen og det fede. Så det har faktisk været næsten en bølgegang. Mm. Ligesom jeg, jeg tror faktisk bare, at gang jeg vil ligge og spise hejebordet til barnebid derhjemme. Nej, nej. Det mm. vil du ikke. Nej. Hvornår har altså, man nogensinde været det? Åh, oh, det. Nej, jo. Der er du på den forkerte side af bordet, der. Klars. Ja. Shame. Shame, shame. Um, men... Nikolaj, har du også lavet det her øh, overlap, som Amalie snakker om, eller har du haft pauser ind øh... Altså, hvor du har tænkt, nu skal jeg bare nu skal jeg være dyrepasser, eller sidde i netto? Nej, nej, nej. <laughs> <laughs> for kuds <skyld. laughs> øh, Nej, jeg har faktisk aldrig haft lige præcis den der form for pause. Jeg havde en pause på et tidspunkt, hvor det var og det var på grund af corona, at man simpelthen bare kunne være deltid på en restaurant, så jeg, der fokuserede jeg på mit studie. Men nej, ellers har det altid overlappet. Jeg tror altid, at da jeg så var på en restaurant, og jeg begyndte at blive utilfreds, eller hvor jeg tænkte, jeg ville søge ny så sagde jeg ikke ligesom op, og så fandt et nyt sted. Nej, det var sådan i processen. Mens det var i gang med en opsigelse, så begyndte jeg at sige, uha, uh, der er nogle flotte kurver inde på den restaurant der. Der skal jeg bare ind og servere. Flot <lød> tjenestation, der skal mm, jeg ind. Uh, vandstationen. Ha, yes. Bobler. <lød tjener> Men det var også det, som jeg har snakket om øh, før. Jeg tror faktisk, det var det, afsigt du var med, Nikolaj, at øh, folk, der ansætter ligre mennesker, så man bliver sådan automatisk sådan tiltrukket af det, og jo flottere sted tager ud, så tænker man, ej, så må det være et virkelig fedt sted at arbejde for. Det ser cool ud, det ser godt ud, folk ser nice ud, det er lige sådan nogle typer, jeg gerne vil arbejde sammen med. Og så, øh, så er man der i de der tre måneder, og så er honeymoon-faget sådan slut, og så er det bare dagligdagen, der går i gang igen. Ikke? Og så er man jo. sådan, at jeg skal stadigvæk løfte en, en 12-liters fustage op af tredje sal uden elevator, og ligesom bare det, der går igen. Mm. Men hvorfor har jeg slået op med branchen? Det har du jo så ikke, Amalie, men, men hvorfor har jeg slået op med branchen i sin tid? Størst af grundene har været dårlige arbejdsforhold, altså sådan, som en helhed, både i forhold til timer. Jeg synes egentlig, at, at de sidste par år af min tid i restaurantmarkcen, er blevet betalt okay godt, øhm, men det har været meget de arbejdsopgaver, man havde, og især de mennesker, man gjorde det for. Det var virkelig dem, der sådan ødelagde det for mig, fordi hold nu kæft, at man har været nogle steder, hvor folk bare snakker så grimt til en. Altså, jeg fortalte også i den første episode, jeg var med i, at der er en, der står og råber, mig, råber af mig, fordi at varmelampen er væltet og har fået en bule. Og sådan, hvordan kunne du lade det ske? Jamen, altså, jeg er jo ikke på nogen måde herre over det her. Og det er bare sådan nogle ting, der er gået igen og igen. Jeg arbejdede også på et tidspunkt i en forholdsluspak, så kan man jo gætte, hvad det er. Øhm, hvor at jeg møder ind til... En af mine kollegaer, der bare siger, bare hjælp, hvor du kan. Og jeg var sådan, ja, okay, vi har 200, øh, altså, der kan være 200 mennesker i det her lokal. <laughs> og det havde hun sagt til alle tjenere, der var mødt på arbejde inden for den her halve time. Så alle tjenere må bare gå ned til Stakkelspor 1 og spørge om de manglede noget. <laughs> Så der havde lige været sådan 20 tjenere forbi og var sådan, hej, velkommen til, mange i noget? Og man er sådan, nej, vi mangler stadig ikke noget. Tak fordi du spørger. Det er lidt ligesom, hvis man, sådan, man er lidt... Øh følelsomme, eller sådan virker lidt ked af, at folk sådan, har du brug for en krammer, og de første sådan to, der siger, at det er it's fine, og så nummer femte, som man yeah. sådan nu gør jeg! Hold <laughs> da det er så rigtigt. Men øh, når du snakker om øh, dårlige arbejdsforhold, hvad er det så for nogle ting, du tænker på? Øhm, altså, det er bare sådan en lang liste øh, af jobs, hvor jeg bare sådan... Har noget specifikt? Altså, jeg er engang blevet bedt om at være skuld ude på toiletterne og så var der en, der havde sådan skidt på gulvet. Og jeg kommer ned med min moppe. Og jeg ved ikke, personen har skidt på gulvet. Jeg ved jo heller ikke, hvem den her person er. Heldigvis. Og jeg går og vasker gulvet og tænker, yay, yeah, yay, yeah, happy days. Indtil jeg ligesom sådan kommer ind forbi toilettet med min moppe. Og så hiver jeg den tilbage. Og så tænker man, så kommer der jo sådan dejligt øh, sæbespor. Det var så bare lort, mm. der lavede sådan spor hen ad gulvet. Men var det en fast lort? Øhm, den blev flydende efter, at jeg havde mobbet den. Det var bror 37, der havde været til <laughs> ja. Ribeye og cheesecake. Nej, <laughs> men altså, det var virkelig det var ikke et sjovt job. Men man kan så også sige, at efterfølgende, når jeg så blev bedt om at gøre toilettet rent, så var min tolerance blevet så høj, og det tror jeg faktisk er rigtig sigende for, hvad man begynder at finde sig i restaurantbranchen, fordi at du får de her virkelig nedre job eller sådan, så skal du bære en fustage op, men du har også haft en vagt, hvor du skulle bære 10 fustage op, så det at du bare skal bære en op, og sådan et ja, ja, fint nok, here we go, nu skal du se mig-agtigt. Så sådan, dine grænser bliver også hele tiden rykket for, hvad der er dårlige arbejdsforhold. Så sådan men det er vel også en del af det der med at skulle give en service at det er, at man, man, man kommer ind, og man vil gerne give den bedste service altid, og så bliver ens grænse for, hvor meget service man gerne vil give. Muligvis, mm. rykket hele tiden. Fordi det der med at med lorten, jeg var også ude for det samme på en arbejdsplads, <laughs> hvor jeg fik at vide, hey, nævlej, der skulle du et ude på heretoilettet. Og så var der nogen, der havde kastet op i, i kummen, og, og det skal jo... I det i-kummen, jeg men ikum i, i <går> Æ, Men man kunne ikke sætte skil for det, hvor der stod, der er en tjener, der er i gang med at gøre rent. Så jeg sad sådan på knæ, inde på toilettet, <går> og stod med handsker på, og stod sådan... <løbler> okay. Og så hver gang, der kom nye folk ind, så så de bare en tjener, der var helt svedig, fordi de var pisvarmt på restauranten, havde røde øjne, og bare kiggede og sagde, undskyld. <løbler> <løbler> i man bare hiver det der, som om det var en dårlig video, man havde set tilbage i 2010. Altså, so <løbler> det var... girls, one I... Bald girl. <løbler> Bald guy. Og det her, det var... Uh der var min grænse også rykket, men der sagde jeg også... Nicolaj, ikke igen. <løbler> <laughs> enough is enough. <laughs> <you guys. laughs> Men på grund af det, så kunne jeg også så også gøre mere. Og så følte jeg mig også hærdet, som jeg også tror er sundt i en eller anden grad for alle mennesker, at man lige prøver noget, som der hærder en, sådan som jeg ikke lever inde i den her trykkelsbobl hele tiden. Mm. Men Nikolaj, hvilke følelser sad tilbage i dig, da du ligesom har, har, øhm, har slået op med den her kæreste? H hvad sker der i dig, for, når du tænker sådan, nu kan jeg simpelthen ikke mere, nu begynder jeg at søge andre græsgange? Hvilke følelser sidder i det der? Enormt ubehag. Altså mm. hvis, hvis vi taler om der, hvor jeg skifter restaurant fra mm -hmm. de steder, hvor jeg ikke kunne være, der, der følger jeg rigtig meget ubehag, fordi jeg også, jeg synes, jeg oplevede noget ubehageligt, men samtidig også, fordi jeg skavede mig over, at det her, det var grænsen. At jeg ligesom sagde stop efter det her, fordi jeg synes, det var for meget. At så tænker jeg, at det toffende op, altså kom nu, kom nu i gang, det kan ikke være det. Mm. Men så på den anden side, når jeg så kiggede mig selv i spejlet bagefter, jeg kigger meget i spejlet, åbenbart. <laughs> øh, så har jeg bare tænkt, okay, det var faktisk den bedste beslutning, jeg har taget i lang, lang tid, at jeg lige præcis sagde stop lige der. Men hvis du godt det allerede der, når du har sagt stop, at du vil tilbage i branchen igen? Ja, ja, fordi jeg havde allerede fundet ud af, altså jeg tror allerede den aften, hvor lige, lige præcis den episode var sket, der lå jeg jo på Instagram, når man kom hjem og citrede med andre, som man altid gør, hvor man ikke lige havde drukket så meget, så tænker man, ah, okay, u. Uh det der, det ser ud til at være ude i naturen. <laughs> det er vegansk. Det vil jeg gerne. De har ikke <laughs> pittes. <Naturvægen. laughs> Og så har de ligesom taget, okay, nu har jeg brug for et andet miljø, end det er i. Oplevede I egentlig, at de her breakups var dramatiske, eller føler I altid, at jeg er øh, ledere? Jeg tænker, at I har sagt op, jeg har taget det pænt. Altid pænt. Altså, jamen, der var lige en, en enkelt gang, hvor der var noget... Øh, snakken frem og tilbage omkring, hvad det var, øh, hvordan jeg havde sagt op, som der blev spredt rygter rundt omkring, til kokkene og kollegaerne, og hvor det var sådan en en fjærdeligt 5 fem punds, mm. kind of Så der fik jeg da rigtig, rigtig skidt over det, fordi jeg følte egentlig, at jeg havde gjort det rigtige. Men øh, ja, der fik jeg det. Det var bare. der mange meninger om. Ja. Men hvad var det, der skete? Jamen, det eneste, jeg kan sige omkring det, det var, det var fejlkommunikation, i hvert fald, lad os sige, at jeg havde været en leder, som måske ikke lige havde læst de beskeder, som jeg havde skrevet helt ordentligt, mm. og som måske har taget det for givet, og sådan, ja, ja, han kommer tilbage. Det skal nok, ja, ja, det mener han ikke. Ej, det Æh, er sådan, øh, jeg altid har læst min ekskærestes beskeder. De <laughs> <Jeg> kommer tilbage. <laughs> Han skriver godt nok, at han aldrig vil se mig igen, men det er bare en til nøste weekend. Ja. <laughs> klokken er også 8 på en tors, så sådan. giver ham lige til søndag. Ja. Jeg ved, at jeg hører fra ham på lørdag klokken 4 om morgenen. Han har godt nok set den, men han har ikke set den. Nej, <laughs> det er bare en uheld. Han skal lige tænke over det, ja. det er også okay. <laughs> der <laughs> har sgu siddet og forberede mig så det her afsigt. Det eneste, jeg kan sidde og tænke på, hvis man skal putte noget helt visuelt på det, er, hvis man har set Friends, så hele Ross' og Rachel's We Were On A Break break-up er bare virkelig det, jeg har i hovedet. Altså, jeg kan bare huske den der replik, øhm, hun siger, hvor hun er sådan, I can't even believe I thought getting back together with you. We are so over. Hvor det, er sådan, det er i hvert fald virkelig den følelse, jeg har siddet tilbage med, og det kan måske også muligvis være mig, der er dramatisk, højst Fordi jeg føler i hvert fald altid, at de, de breakups, jeg har lavet, har været meget dramatiske. Altså, jeg har bare så det kunne være i det mere. Jeg er sådan, du skal ikke snakke til mig på den der måde, og du skal ikke... Bed mig om at gøre det der er rent, og du skal ikke klappe mig i og Jeg så virkelig, det har været et, et hårdt breakup, hvor efter jeg har, har slået op, så har jeg siddet nærmest rystende tilbage og været sådan, I'm fine. Så har overhovedet ikke været fint. Der har jeg haft det meget på samme måde. Altså, jeg føler, at de sådan, opsigelser, jeg har haft, har været... Semidramatiske. Mm. Øhm, ikke så meget fra min side. De har været dramatiske på den måde, jeg har været så nervøs. Altså lige så nervøs, når du op, altså, oprigtigt skal slå op med en kæreste. Øhm, og du ved ligesom, it's coming to an end. Det skal ikke være dig og mig. Men man vil gerne være så omkring det. Man ved også, at de bliver mega sure omkring det. Nu lyder det, som om jeg er sådan en heartbreaker. Overhovedet ikke. Det her mm. det er en personlig reference, jeg laver. <laughs> men det, den, det, det har været den samme... De samme følelser, jeg har haft, når jeg ligesom har skulle sige op på en arbejdsplads. Um, og jeg tror også, at jeg meget hurtigt fandt ud af, at jeg var, sådan, jeg var så dårlig til det. Jeg havde at og det sådan... Så jeg kom altid med sådan nogle, åh, oh, hvis jeg bare lige kan gå ned i deltid, måske kan jeg lige komme på sådan en 0 timers kontrakt, og så er det sådan et, åh, oh, ej, jeg har fået det her andet job, de kan give mig en bedre løn, jeg bliver nødt til at sige opagtigt. I kan tage mig ud af vagtplanen, men ja, jeg præcis. kan gå ind og tage nogle vagter, hvis der nu er nogen, det der passer. er ved. Oh, ja, sådan en nultimers timers kontrakt, og så ender man ikke med at komme lidt. tilbage. <laughs> <Jeg> elsker dem. <laughs> Æm, især, når vi skal slå op. <laughs> ja. Jeg prøvede at tænke, hvis man sagde det til en, en kæreste. Kan vi lige komme på en 0 timers kontrakt Det ville være super dejligt, Må jeg få lov til at skrive til dig, når jeg har lyst? Ja, ja. Det, når jeg ikke lige skal noget ud? Det føler jeg, at der er nogen, der laver de der aftaler. Så Nå, det er 100%. ikke så langt <laughs> Når det ikke lige... Altså, fredag det, når jeg ikke skal skal noget, <laughs> så kan jeg godt. Det er virkelig rigtigt. Nej, det er ikke dig, det er bare mig, og jeg vil der gerne, men oh, kun lige noget, der passer mig. Og mm. Kun fredag og lørdag aften efter service. Jeg har hjertet på det rigtige sted. Ja, og ja. det har du også. Ja, ja man. <laughs> Så jeg synes bare, at vi skal huske alle de gode tider, vi har haft sammen. For sure, but it was so toxic. Super. Super duper. Hvis vi skal... Lege videre med, med historien, vi er i gang med at lave lige nu. Så øh, I har nu slået op med, øh, med kæresten her, og du har pludselig fået alle der fri, og ser nu alle dine venner, som nu er dine tidligere kollegaer, hænge ud med din ekskæreste på Instagram, og ser, hvor sjovt de har det torsdag, fredag, lørdag, og du er ikke en del af det, og du føler dig vildt udenfor. Og nu begynder du at savne det af dem, og begynder pludselig at blive overbevist om, at du måske skal tilbage. Fordi at alle dine allerbedste venner, de er jo på arbejde torsdag, fredag og lørdag, og du har som sagt fået alle weekenderne fri. Så nu sidder du til din kiksede folkeskolevinandens øh, fødselsdag og sidder og hører om, hvordan det går med kæresten og mor og far og lejligheden og andelslån og det ene og det andet. Og ser, hvor sjovt alle dine tidligere kollegaer har det på Instagram. Og lige pludselig får du den famøse besked, hey, er du ude? Som jeg i hvert fald ved, at jeg har fået fra samlede ekskærester før, efter midnat. Torsdag, fredag eller lørdag. Og så må jeg jo bare selv indrømme, at der har jeg jo bare sagt højt, ja, yeah, tak. <laughs> <laughs> <laughs> øhm, så hvor mange gange har I egentlig oplevet, at der er nogen en ekskæreste i det her tilfælde, som, øh, som sagt, at som har prøvet at få jer tilbage? Øh, jamen, det sker måske hver anden uge er ja, stadigvæk, ikke? Jo, jo. jo. Men det, man skal så også sige, at jeg har det fantastisk med min når, når, når det kommer i den her metasnak. Yes, så, så har jeg det virkelig, virkelig godt med det, så, så jeg får den besked, men så er det også bare med hjertevarme, at man mærker, okay, jeg har lyst til, okay, I har, I har måske ikke lyst til, men I har brug for mig, og det kommer et godt sted, så jeg har det rigtig godt med det, og det føles rigtig godt også at kunne sige, jeg kan det selvfølgelig i dag, men det føles også fantastisk at sige, jeg kan godt hjælpe i dag. Hvorfor? Hvorfor, det føles godt. Mm. Det føles godt, fordi jeg elsker at have weekenderne frie til at gøre lige præcis det, jeg vil. Uh, det her føles fantastisk, og det er noget, jeg har savnet de sidste 6 år, egentlig. Uh, fordi der kan også godt være noget smukt i at sidde til en gammel folkeskolesvenindens uh, fødselsdag og høre om det dårlige parforhold. Kan det det? Uh, <laughs> Nogen dag. I et tænkt eksempel, så måske. <laughs> Men det kan også være fantastisk at komme ned og mærke den energi, som man har været en del af tidligere. Fordi det har jeg i hvert fald reflekteret meget over den seneste stykke tid. Det er, hvordan jeg har kunnet få gavn af lige præcis de her erfaringer, som jeg har gjort mig i at være i restaurationsbranchen. Hvordan jeg har udviklet mig som menneske. Og ja, jeg har givet mange timer, og der er mange forhold og venskaber, man har negligeret. Men... Det har også bare givet så mange ting til dig. Mm. Så det at kunne sige ja og ja og ja i begge lejre, det synes jeg føles godt. Det kan jeg sagtens følge af. i. Altså jeg føler stadig, at jeg arbejder hver weekend. Ikke lige nu, men generelt så arbejder jeg også øh, hver weekend stadig. Og øhm, jeg vil faktisk gerne bare lige have det andet perspektiv af den der Are oh, You Up-tekst. Mm. Fordi man har, altså, jeg har i hvert fald også selv været den, der skrev, har hey, i brug for hjælp. Fordi jeg vil gerne hjælpe. Mm. <laughs> så sådan, jeg føler også, at den kan gå begge veje afhængig af. Ligesom, for eksempel, da jeg startede på studie, der blev det jo sådan lidt tvunget deltid, hvor at jeg blev nødt til at sige nej til nogle vagter, selvom jeg måske egentlig gerne ville på arbejde. Og det var rigtig svært, i de der eksamensperioder, bare at bare skulle sidde derhjemme og nørde, og så finde ud af, at alle ens bedste kollegaer var på arbejde to. Øh, dage streg, og de bare havde den vildeste service, og den lige hyggede sig mega meget bagefter. Og så var man sådan, at ej, har jeg ikke brug for hjælp næste weekend? Fordi sådan, det der, det, jeg har behov for det der igen, og sådan være en del af det der igen. Men i og med, at jeg tror, at jeg aldrig rigtig helt har lukket døren hos nogle af mine arbejdspladser, så er det nok mere den vej rundt, det har været, end at, altså selvfølgelig har de også skrevet og spurgt, om jeg kunne hjælpe, men ikke på en måde, hvor at jeg ligesom følte, det var, fordi de savnede mig. Men har det også været, eller det har jeg i hvert fald hørt at det også kan være lidt et, et pengeaspekt, ligesom meget som fest, men også at man spørger, oh, har I brug for, at jeg lige kommer ind en dag, fordi jeg faktisk har lidt brug for penge? 100 ja. især, når man er på SU, og man alligevel er gået fra en fuldtidsløn og så til SU, og man jo gerne vil tjene de penge, man kan ved siden af. Så jo, der er helt og så er det også lidt billigere at fest på arbejde, yeah. end hvis du tager i byen. Bestemt. Og, og det er jo det, det, er det som der er jo fantastisk, at du kan få tilfredsstillet begge dele. Mm. Du kan få penge Det er sådan lidt sukkerdating. Og, og du kan feste. Ja. Seksuel Altså Super sugar dating. <laughs> Super du skal kun altså, samle lidt op, kaste lort op for kunder nogle gange, Kom, men ellers så mig. er det rigtig beneficient. Ja. <laughs> du får nogle penge. Men hvad er, hvad er det for nogle ting? Øh, man kommer til at savne, når man begynder at savne den her ekskæreste? Altså, der er bare en helt unik stemning, der bliver skabt efter service. Og sådan, det tror jeg, at alle, der har arbejdet i restaurantbranchen, kan skrive under på. At den er magisk, og jeg har ikke oplevet den på nogen andre arbejdspladser. Og der er bare noget af det der med at se hinanden i meget pressede situationer, og så have så frit og åbnet rum bagefter, hvor man sidder og får noget at drikke, og sænder for en ret og sådan sidder i sommeraften og bare hygger sig og ligesom kan snakke om de her, altså snakke de her ting igennem. Det har i hvert fald for mig skabt nogle relationer som jeg stadig har den dag i dag, selvom vi ikke arbejder sammen, som jeg bare synes er super smuk og uvurderlig på mange punkter. Det er jo også derfor man bliver ved med at vende tilbage, fordi der er den der special spark, som man bare simpelthen ikke kan give slip på. Ender man med at glorificere det? Ja. Yeah. Både og, altså jeg tror helt sikkert, at man godt kan glorificere det, men du når jo nok også et punkt, hvor du sådan der was the one, that got away mm. Æ, Og være okay med det, og kigge tilbage på tiderne, og være sådan det var mega fedt, men vi er ikke for life. Nej, men der, er jo, der er jo ikke noget galt i at, at se tilbage på det med, at, med, med en varme, og mm. med det man har oplevet, og man så stadig også anerkendt, at man er et andet sted, og hvor man ikke har brug for det lige nu, men at på godt og ondt, så var det fint, mm. og fordi man det der med også, hvis man nu har en ekskæreste i det rigtige liv, så er der en stor tendens til at sige, ej, det var bare noget lort, jeg er bare glad for at komme ud af det. Og, men hvis man også prøver at tænke over, jamen, det har faktisk også, det var rigtig, rigtig godt. Mm. Men, og det, at, at vi var kærester, gør, at jeg er her i dag. Og det er jo fordi, vi er ekser, at jeg er her i dag. Men er det ikke også fordi, at man lige pludselig glemmer alt det dårlige, og så husker man kun det gode. Sådan har jeg det i hvert fald, hvis jeg skal tænke tilbage på mine sådan der, øh, rigtige ekskærester, at så, jo længere tid der er gået, så husker jeg lige pludselig kun, hvor hvor godt vi havde det, og hvor sjovt vi også havde det, og den gang, hvor vi gjorde det der, hvor du sagde det, og det er ligesom tilbage i 89, og du ved sådan... <laughs> Altså, så jo længere tid, jeg føler, for hver dag, der går, man er væk fra den her branche, så bliver man bare mere og mere bekræftet i, hvor god den branche også var, og hvor fedt det også var, og så lige pludselig kun det, man husker tilbage. Både og, altså vi jo, jeg giver dig fuldstændig ret, men jeg føler også, at når jeg så sidder og snakker med mine, veninder, som, eller mine venner om den tid, vi havde sammen. Altså sådan lidt, hvis du mødte din ekskarreste, og I snakkede om det, og sådan, ej, kan du godt huske, at vi var på den her ferie, og bla bla bla, bla. Og så lige pludselig er man der sådan lidt, oh, men vi var heller ikke så gode til at snakke sammen. Og sådan, der var også lige en nederhedsvigermor, og, og sådan, altså man kan også godt minde hinanden om de... Noget af en ting, der skete. Mm. Så det kommer selvfølgelig an på dine relationer i dit liv. Men, men jeg føler helt sikkert, at det er begge sider, man får med, og man husker. Fordi at samtidig så er det også sådan, det er en vild reaktion, du får fra folk nogle gange, når man fortæller de der historier som man har været ude for, og folk er sådan lidt, nej det mener du ikke? Og man er sådan, jo, jo, det gjorde jeg. Nej, det gjorde du ikke. Nej, det gjorde du ikke. Så sådan, man husker også nogle af de der virkelig vilde historier, der gjorde det nederen, fordi at folk, at du har sådan, fået folks reaktion fra det, øhm, samtidig med at man også husker de mega fede ting. Har I nogle specifikke episoder, I kan huske, hvor I virkelig har fået det her su i maven omkring, at nu har I savnet den her branche, eller nu vil I virkelig gerne tilbage i den, eller hvor I har tænkt? Åh, oh, jeg var løn, at det var mig, der stod bag den der bar i nu, og sjekket og Martinis. Ja, ja, ja. Den har jeg oplevet også, hvis jeg har været i de, de sidste par måneder, og så har jeg gået forbi og restauranten, øh, jeg arbejdede på, og så se på dem, der går rundt på restauranten, og så de, men det er jo ikke mig. Jeg skal, jeg, skal, jeg, går ikke, jeg skal ikke ned ad den dør for at være på gulvet, og være en del af det her. Når man ser øh, en af ny person, som jeg ikke kender, Hu who are you? <laughs> altså, hvem er du? Det plejer, du plejer at være mig. Du er faktisk bare lille mig. <laughs> du, er også, ja, du er ham her. Ja. Øh, så, så der tror jeg helt sikkert, jeg at har, jeg har mærket sådan en, uh, hvor har jeg lyst. Men samtidig så kan jeg også se sveden og pipler ned af, af panden og tænker, uh, her er jeg glad for, at jeg ikke står i sved og for på en torsdag lige nu. Det var øhm, noget, jeg tit tænker, når jeg sidder på en restaurant eller på en bar, når jeg er ude og spise eller eller andet hvor at, øh, så kommer jeg i hvert fald til at glorificere, hvor fedt det egentlig er at være i den her branche, hvor jeg bare tænker, ah jeg kan se, hvor sjovt øh, personalet har det med hinanden, og når de står der og shake om kap med de her espresso martinis, eller du ved, sådan et eller andet, ikke? hvor jeg bare er sådan, ah, ja, det er rigtigt, der er bare en helt anden dynamik i den her branche, fordi det jo netop bare handler om at skabe en fest hver dag, så folk ender jo også med at have en fest, når de bare arbejder arbejde, fordi du kan ikke skabe noget, du ikke selv har. Hvor det er virkelig der, hvor jeg bliver ramt af den der eks effekter. Og jeg tænker, Nå, ej, det kunne godt være, at man lige skulle spørge, om de var ude. Eller om man skulle komme tilbage-agtet. I see you have someone new inside you. Ja. Yeah. Nej, lidt det er <laughs> når man ser ens ekskaster og har fået en ny kæreste, og man begynder at sammenligne sig selv med yeah, vedkommende. Yeah, cool. Og man var sådan, øh, for mit vedkommende, fordi jeg er helt tro, er hun pænere end mig, er hun sjovere end mig, kan hun mere end mig, hvad læser hun end mig? Og så får man, eller når jeg for eksempel er kommet tilbage på en hjælper, eller som du, Nico, kalder en discovagt, så er jeg jo kommet tilbage, og har haft alt for meget storhedsvand. Mm. Og jeg har været sådan, I don't even know who you are. Ej, same. Er det ikke rigtigt? Nej, det er så forfærdeligt. Det så på min nuværende arbejdsplads, fordi at der har, jeg har haft sådan nogle perioder, hvor jeg også har været i praktik på grund af mit studie, hvor at jeg så ikke rigtig har været på min arbejdsplads. Og så kommer tilbage, og så er de ansat nogle nye i mellemtiden. Hvilket god mening, fordi det er en virksomhed i vækst og bla bla. bla. Og så kommer jeg tilbage, og så er de sådan Ej, hej, sådan, Er du ny. Nej. <laughs> jeg har været her sådan starten, hvem er du? Nej, <laughs> jeg bliver så bitchy, og det er bare sådan, i forvejen, ofte ret unge piger. Og så kommer jeg der sådan, totalt gade, sådan, ja, det er mine bedste venner, der har det, sådan, hvem er du? Nej, jeg er så dum at høre på. Altså. 100 procent. Og de har alle sammen, af en eller anden grund, så har alle nye ansatte en næsepiercing. Så nu er den store ting, at sådan, der er om, at jeg skal have en næsepiercing. Jeg synes ikke, du skal have en næsepiercing, hvis du ikke har lyst til det. Tusind tak. Ja. Det har jeg jo sagt til 100 dem. 100%, for jeg fik en øring, fordi jeg blev nødt til det. <laughs> du har den stadig, kan jeg se, men altså... Det kan du derfor. for. <laughs> der er jo det her med, at når man arbejder på en, en restaurant, som primært er åben om aftenen, øh, så jo færre gæster der ligesom er i huset, jo flere tjener og tænder får ligesom fri. Og så plejer det i hvert fald at være en tradition, at alt det her personale sætter sig et sted, og så begynder at drikke, de, øh, hvor de ligesom sidder og venter på, at den sidste person får fri, så alle sammen kan være med. Og det er især de her stories på Instagram, jeg tænker på, når de sidder der, og jeg kan se, og jeg ved jo, at de sidder og drikker gratis, og de sidder og leger druk, leger det ene og det andet, at jeg sidder derhjemme i min lejlighed alene og tænker, ej det kunne da godt være, at jeg lige helt tilfældet skulle der forbi, eller lige var rundt om hjørnet, så at man lige kunne gå ned og sige, ej hej, hvor du også har det anet og så ikke skal jeg ikke lige slå mig ned ud. Og hvor man virkelig, altså sådan, ej, jeg føler mig så lige og lille. Men <laughs> altså... hvorfor sidder du også alene? <laughs> det er jo spørgsmålet. <laughs> That's ej, another talk for lidt. Der fun. har jeg en virkelig pinlig uh, confession, fordi Oy. jeg havde to jobs på et tidspunkt. Og mit ene job, der havde jeg altid fri kl. 10. Farligt tidspunkt og have fri på i princippet, fordi den anden restaurant lukkede først kl. 12. Mm. Så det vil sige, at jeg kunne tage fra mit ene job hen til mit andet job og vente på, at de andre fik fri for at kunne sidde og drikke med dem. I mellemtiden ville jeg bare sidde og folde og pimp på en lille dark stormy Eller en dark and horny, som jeg godt kan lide at kalde dem. Oh. Glasfine, der tog. en glas to. En netstarken doggy, som der også var nogen, der kaldte Det <laughs> That's den. probably more me. <laughs> <laughs> Efter Game of Thrones. <laughs> Uha, ja, men den, den der fordrag servietter, det har jeg dag også, øh, fordi jeg har en, øh, en vinter, også arbejdet i restaurationsbranchen. Så jeg har da også nogle gange været nede og lige sidde i baren, og så... Øh, havde jeg havde da lige hjulpet med at få nogle servietter, mens det var, at man ventede på, at de fik fri. Og så vidste jeg jo, at der nok skal blive fyldt op med noget pilsner. Ja, så hjælp man jo. Og det er bare det er vildt så meget øh, tryghed, det kan give en at lave noget med hænderne, når man sidder alene og drikker. Ja. Altså, ja. det er virkelig... Det. <laughs> Jokes! Don't go there! Yes, don't be that one, don't be that! Det er godt, du har mig. Jeg tror bare, lad os kalde det en samtale. Ja. <laughs> lad os kalde en samtale. Jo. Fordi vi skal jo også høre om... Um, igen, jeg, jeg har en kæmpe tendens til at sige mand. Jeg skal hele tiden huske at sige jeg. Når jeg så er ind tilbage hos ekskærsen, så har man lige et par gange, hvor, man er sådan, hvor jeg er sådan... Nej, det var da sådan ikke så skidt, og vi har det der vildt fedt, og det er vildt nice... Og det er fordi, hvis man skal tage branchen i betragtning, er jo fordi, at når man kun er inde på en hjælper, eller en discovaks, som du kalder det, Nicolaj, så får man kun alt det fede fra branchen. Fordi der er ikke nogen, der gider at skælde dig ud, eller oplære dig ordentligt, eller fortælle, hvordan det er, landet egentlig ligger nu, selvom du ikke har været her i et år. Fordi du er kun inde på en hjælper, og det er de virkelig glade for. Og så ender det jo så med, at, man siger, at jeg siger, jeg, jeg at øh, I kan godt skrive mig på den der vagtplan to gange om ugen, ikke det og så er det jo der, det starter med, at man er sådan, Nå, det blev ikke bedre. Det er stadigvæk det samme. Så er der nogle gange, hvor I er tilbage hos ex hvor I tænkte, oh, there it was. Jeg har godt mærket, at I har arbejdet nogle andre steder end mig. <laughs> Fordi at jeg har også arbejdet for nogle store kon koncerner, koncerner. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Men det har ikke været sådan, øh, som tjener. Det har altid været sådan lidt lederroller. Mm. Så jeg har ikke haft de der diskovagter eller hjælpevagter, fordi det har altid været sådan, enten havde du ansvar, eller også havde du ikke ansvar. Så jeg er ligesom bare rykket hen til det næste sted for at se, om det var bedre. For mm. at se, om den næste fyr var bedre end den sidste. Og så igen havde jeg også den her med at ligesom følge mine for rundt på forskellige arbejdspladser, som om, at, at det jo også ville gøre noget bedre. Det ligesom, lad os bare flytte ud af den her lejlighed og ind i, i ny, så redder det hele forholdet, og, og det gør det ikke. Ja, men også fordi, at hvis du bare følger med din restaurantchef, og sådan langt hen ad vejen, så handler de her arbejdsforhold jo om ledelsen, der sidder længere op end restaurantchefen. Så selvom at du følger med en rigtig dygtig restaurantchef eller inspektør eller afvikler eller et eller andet, så er det jo stadigvæk det samme arbejdsforhold, der bliver sat for restaurantøren, der har den her restaurant, ikke? Jo, langt hen er vejen. Altså man kan sige, at ofte så skiftede vi også vi, fordi det var mig og min manager, koncept af de restauranter, vi var på. Så mm. på den måde, så var der jo ligesom noget ændring i det. Og så tror jeg, at den største, øh, det, jeg synes, og stadig synes den dag i dag, at det fede ved restaurantbranchen, er at sætte ting i systemer. Og nu lyder jeg mega mærkelig, og det har jeg det okay med. Men det er, jeg elsker, jeg, jeg elsker det der med at indrette en tjenestation. Altså sådan det, jeg kan blive helt høj af det, og sådan gå ud og rydde op på lageret. Jeg synes, det er så fedt, jeg synes, det er federe, end at få drikke penge. Og det var også derfor, jeg synes, det var fedt at starte et nyt sted. For så kunne jeg sådan sætte ting i systemer. Men det får man jo også nok af på et tidspunkt, at man skal gå og fikse alle andres problemer. Det blev jeg faktisk spurgt om på et tidspunkt med nogle gæster, der havde overværet den måde, jeg satte vinglas op på. <laughs> ja. Så da jeg kom ned til bordet igen, var de sådan, du der er så meget øh, vandmand i stjernetegn. I <laughs> og, og, og, og der var jeg sådan... <laughs> Nej, det er jeg ikke mere. Jeg kan bare godt lide i orden, for nu har jeg alle de her glas. Det <laughs> skal lige siges, at jeg er ven med det. <laughs> <laughs> yes! Det var totalt skridt tom. <laughs> godt! <laughs> Hvor lang tid er der gået fra, når I er tilbage hos eks for at I har tænkt sådan at, it's still a no, and it still doesn't work out. Um, altså hvis jeg skal tage mit liv, som det er lige nu, og det seneste eksempel, så, var jeg så har jeg kun været forbi en gang. Og så har jeg vidst, at det var, steder no, but maybe there's an opening. <laughs> <laughs> yeah, out there, somewhere over the rainbow, but maybe not. <laughs> Jamen, føler at jeg, at de nogensinde har lukket døren helt? Nej, du har jo så ikke jeg med det. Har, ja, og det bliver jeg bare nødt til at ændre Og... og jeg ved ikke, om I også har haft det, <laughs> hvis der har været julefrokoster eller sådan et eller andet på arbejdspladsen, så kommer øh, ham, der har, eller hende, der har restauranten op og siger, det her det er jo en proces, og vi er en vigtig proces, og vi er glade for, at I er en del af processen. Altså, de elsker det ord. Så det blev altid sådan en druklej med, at hver gang lederne sagde, at vi er i en proces eller noget med Ej. proces, skulle vi tage et <laughs> Rigtig fedt, Det fedt, men man godt på alle arbejdspladser. Det lyder som sådan en team-building-exercise. <laughs> men det er også sådan, jeg har det med mine tilbagevendende ekskæreste, at det er en proces, vi er i gang med at give slip. Nicolaj, kan du huske, vi to har jo nemlig arbejdet det samme sted, og vi havde nemlig en chef, at hver gang man stillede sig en lille bitte smule kritisk over for ham, så sagde han altid, Nå, for mig handler det jo om det. At... <laughs> det er sådan en måde at sige, Fuck dig, man hører. Ja. Hør her, hvad jeg har at sige, fordi det, du har at sige, det annullerer jeg bare med det, jeg siger. Ja, virkelig. Altså, jeg kan virkelig huske, at I i meget gren. Det. Ja. Det når man han vil altid sige, jeg hører, hvad du siger, men for mig handler det om, at vi, vi kigger fremadrettet, og vi tager kritikken men, til os, Men og... Thomas, Thomas, vi kan ikke stable på stolene. Nej. Det er et problem, det her. Nej, men jeg føler bare, ja. Ja, og, og jeg er ligeglad. Og man ved, at ø, alle diskussioner stopper, når man siger, jeg føler. Ja. Fordi jeg kan ikke tage <laughs> ja. nogen følelser fra nogen. Nej, nej det er sådan en pædagogen, der kommer ind til et selskab, og siger, jeg har taget en følepinde med. <laughs> <Ja>. <laughs> Så hvem der har følepinden, har ret. <laughs> Og på føler jeg ikke også, at når man har været i den her branche så mange år, så kommer man altid på en eller anden måde til at have noget med branchen at gøre. Om det er arbejde øh, fuldtid eller deltid for en restaurant, eller om det handler om at være toastmaster til et bryllup, eller at være sygeplejerske, eller et eller andet. Altså jeg føler, at hvis man har været øh, i restaurationsfaget i mere end et par år, så kommer du på en eller anden måde altid til og lave noget, der kan spejle sig i det erhverv. Og det kan jeg rigtig godt genkende til, fordi jeg er i mediebranchen nu, og der er jo mange sider og måder, hvordan relationsbranchen og mediebranchen overlapper i en eller anden grad. Og jeg tror at også, det er derfor, at jeg har haft det fint med at sige stop til min eks, mm. fordi nu er der kommet en ny inden, som på en måde minder lidt, om det. Mm. Så derfor kan jeg godt fortsætte i det. Ja, der er der stadig flere goder ved at være tjenere, end at være sygeplejerske. Så jeg tror også, det er derfor, jeg har svært ved at slippe på det. Øhm, <laughs> så du har bare to dårlige ekskarster? Jeg har bare to dårlige men jeg vil faktisk også sige, at jeg føler at alles første forhold burde være med restaurantbranchen, fordi at der er så mange paralleller, du kan drage til stort set alle erhverv Erhverver? Det er bøje, som jeg har lyst til. <laughs> og det giver dig så godt et fundament til, hvordan du snakker med mennesker, og hvordan man opfører sig på en arbejdsplads, og hvordan man opfører sig professionelt, som du kan bruge alle steder. Så det er et rigtig godt udgangspunkt og første forhold, synes jeg. Ja, og jeg tror også, at det er Jacob, der siger det i det afsnit, der hedder Ja, tak eller for tak, at hvor mange komplimenter han har fået fra hans voksenjob, siger jeg i godsetegn, fordi de synes, det er fedt at have fået en tidligere tjener ind, fordi man bare bliver enormt løsningsorienteret, fordi du, du ser et problem med det samme, og du bliver nødt til at løse det nu, fordi at vedkommende står der nu, og skal bruge det her bord til 10 mennesker, og du har ikke et bord til 10 mennesker. Altså, man, man tænker virkelig kreativt lige pludselig, og altså, man bliver simpelthen så løsningsorienteret. Jo, også bare ned på sådan noget, øhm, vi skal have plads til 100 glas på det her bord, men sådan, der er kun plads til 50. Altså, det, der, der er så mange løsninger, man bliver nødt til at finde, og vi er som mennesker ligesom bygget til at løse problemer, og hvis vi ikke har et problem at løse, så skaber vi et problem, og det vil du også bare gøre på arbejdspladser, så det, det er kun gode kompetencer, du kan tage med dig fra restaurantbranchen. Jeg tror også, at når jeg går rundt på kontoret, så er der nogle gange, hvor folk synes, jeg er lidt mærkelig, fordi de siger noget til mig, og så siger jeg ja, tak, og så går jeg. Mm. Hvor de måske, altså nogle gange kan jeg fornemme, at de er i gang med at sådan køre samtalen videre, men hvor jeg bare er vant til at have den der, jeg skal have bare en kort kommando, ja. og så går jeg i gang. Mm. Du har ikke behov for at fortælle mig mere. nej det er simpelthen så dør dørs på mit ø, job lige nu. Hver gang folk de stiller mig en arbejdsopgave, så er jeg bare sådan, ja tak, og går, og så gør den med det samme, og de ja. sådan, nej nej, det, altså... Det, det er bare, du tid, bare, og du har du har okay tid. med det. Ja, og er det er virkelig sådan... En, øh, en arbejdsgade, jeg føler, jeg har fået. Øh, for eksempel snakkede jeg med min nuværende chef om, at jeg havde det svært med, at hver dag, jeg mit på arbejde, fik jeg alle de her arbejdsopgaver. Og jeg kunne simpelthen ikke nå dem alle sammen på den dag, jeg var på arbejde, hvor hun bare kiggede på mig sådan helt blank, og var sådan, men når jeg giver dig de her arbejdsopgaver, så er det ikke, fordi jeg går ud fra, at du løser dem med det samme. <laughs> det, det er bare, når du har tid. Og jeg var sådan, åh, oh, var? Nå? Jeg har hele 37 timer på en uge til at løse den her opgave. Ja. What? Helt vildt. <laughs> altså, nej, men virkelig. At ja. det var sådan noget, jeg tror, jeg havde gået i, i to uger og haft sådan hjertebanken hver dag, inden jeg gik i seng, og hver dag, jeg så op, for jeg var sådan, åh, jeg nåede ikke alle de der ting, hun nej. bedte mig om, og jeg, jeg bliver nødt til at nå dem i dag, og og sådan virkelig stresser mig selv ud, og hun er bare sådan, hey, bare når du får tid, og hvis det virkelig er vigtigt, sådan, så skriver jeg det bare lige til dig igen, og sådan, hey, kan vi få det her sat i gang med det samme, fordi det er en ASAP-agtet, ikke? Ja. Det, det er virkelig en arbejdsgave, man har fået, som jeg tror, at mange arbejdsbasser øh, nyder, at have sådan en ja-tak-indstilling, men som bare for ens, i hvert fald for min psyke, er, er svært pludselig at jeg skal omstille mig omkring, at nu har jeg et job, hvor at man maler arbejdsopgaver, og øh, det er okay, at der går to uger, før du løser den arbejdsopgave. Fordi man er vant til at have en arbejdsplads, hvor det er en... Jeg giver dig en arbejdsopgave, og så er det nu, du skal løse Det for de den. næste to minutter, tak. Ja, ja lige ja. præcis. Fordi de gæster, du har den aften, er der ikke fredag næste uge. Nej. Så det kan være lige meget der, ikke? Æm, som virkelig har været noget, jeg har skulle arbejde med. Og stadigvæk arbejder med. Ikke at øh, pålægge mig det stress omkring den her branche. Men, øh, men inden vi lige runder helt af, så... Øh, nu har vi jo brugt hele syv afsnit på at fortælle om, hvor skræklig <laughs> den her branche er på godt og på ondt. Så jeg synes måske, at det var at lige at slutte af på, hvorfor det er, at man altid ender tilbage ved den her ekskarreste. Øhm, jamen, jeg sagde det også tidligere. Altså, jeg tror, at der er bare en helt speciel magi over det. Øhm, og jeg synes, man lærer enormt meget om det at være i arbejde, og man lærer enormt meget om sig selv, og man lærer om, at være, hvordan det er at være professionel og agere professionelt. Og man får så mange gode kompetencer med sig, at jeg synes, at alle burde have et restaurantarbejde øh, på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og vide, at det er virkelig hårdt, og det er hårdt arbejde. Men samtidig så er det bare nogle vidunderlige øh, venskaber, man kan få ud af det. Og nogle virkelig gode redskaber at tage med sig til resten af ens liv. Øhm, jeg havde en samtale lige da jeg var startet i praktik, omkring hvorfor det er jeg lige præcis, så godt kunne lide restaurationsbranchen. Og vi har sammenlignet det også med, når du er på sæt med at du skal optage til et tv-program, eller om du er i fiktionsverdenen. Så samler det et hold. Der er en kamp, der skal kæmpes. Når det er, at vi er færdige med det, så har vi opnået noget. Den energi, du opnår ved, at det er en holdpræstation, giver dig så uendelig meget lykke som person. Mm. Om det er, at du har klaret dig igennem en 7 timers service med forfærdelige og gode og skræmmende gæster. Det, det der med, at du opnår noget i fællesskab, det er det, som jeg virkelig sådan har taget ud af det. At det kan også det kan give dig venskaber. Og venskaberne, der bliver bedre, fordi I har været fælles om en god eller dårlig oplevelse. Og det synes jeg, det har jeg bare taget med mig, og kommer til at tage med mig i hele mit liv, det her tankegang. Den har følelse af, at man virkelig er en del af en flok, og man løfter en flok. Det er en teamboat også. Ja. Både drøm. Vi sidder og snakker <laughs> <om det. laughs> Jeg er ikke en <laughs> sælger på Endos Tryg. <laughs> <laughs> Halled har lyst til det her. Jeg er måneds sælger Endos Jeg får en, øh, en redningsring. <laughs> Hvis din afdeling ikke har det så godt, får dem til at køre en 8 timers øh, service sammen, så har I det rigtig fedt bagefter. Tag en tid exercise, hvor I lærer om proces. Ja. ja, ja. Du ved, når jeg den der teambuilding-ekspert, I har bukket ind, ja. og så bare sætte dem på en restaurant, og så har ja. I, får jeg dem til at samarbejde dem, der, dig. Se, om I kører en service sammen. Se, om I kører en service sammen. Se, om I har ansat de rigtige mennesker. <laughs> øhm, traditionen tro, så skal vi også have et øh, godt råd for jer begge to af til folk, der er i den her branche. Og hvis jeg skulle give et godt råd til, til nogen, der måske har stået op med ekskassen og overvejer at gå tilbage, hvad skulle det så være? Jeg har lyst til at være den onde stemme og sige, do it. But don't do it. but do it Ej, jeg ved det faktisk ikke. Jeg synes, det er svært. Hvad vil du sige i... til mig, hvis jeg sagde så nej, at jeg overvejer at gå tilbage til ekskassen? <laughs> nej, for jeg føler bare, at der er så mange omstændigheder i det råd der afgør, om det er en god idé eller ej. Altså fordi, at hvis det er et kapitel, du ikke føler, der er helt afsluttet, og du har behov for at, at få det ud af verden, så synes jeg, at du skal prøve at opsøge det, og se, om du kan finde det rigtige et andet sted. Men hvis det er, at din drøm ikke ligger der, og du føler, det er et afsluttet kapitel, så er der også rigtig fede fester og venskaber at hente andre steder end i restaurantbranchen. Jeg tror... Jeg bestemt vil sige, at man skal prøve at være i restaurationsbranchen. You should do it. Nu kan jeg, så kan jeg være the fairy godmother, der står yeah. på den anden side, og siger, at du skal gøre det. Yeah. Fordi ligesom du også står på min elefantøl, den er uforglemmelig. <laughs> <laughs> det er en uforglemmelig tid, der kommer til at give dig en masse. Men du skal også huske på, at den her tid her kan være en, hvor du i høj grad kan være med til at skabe din egen tid også. Du kan selv bestemme, hvornår du vil ud, du kan stemme, selv bestemme, hvornår du vil ind. Vil du gerne være et andet sted, så kan du til derhen. Vil du ikke være der sted, hvor du er, eller du er utilfreds, så kan du bare lade være med det. Fordi der er mange, der bliver fanget, og tror, de ikke har et valg. Men du har et valg, og fordi du har valget, så synes jeg, du skal tage valget om at gøre det og prøve det af. Hvis det ikke er for dig, så lad være. Men for alle os andre, der har prøvet det, der er en grund til, at der er den her podcast. Det er, fordi vi har været inde i noget, som vi har været fælles om, som både har været fedt men også var været dårligt. Så bestemt gør det, fordi du vil aldrig komme til at smile, hvis ikke det er, det er, fordi du har været ked af det på et tidspunkt. Wow. <lødder> Nej, jeg er meget enig. The world is your oyster. Um... Og du kommer ikke til at kende en god kæreste, før du har haft en dårlig. True. Nej. Så sådan, få dig en, et nederen job, for at forstå, når du har et godt et. <lød> ja, det var virkelig godt sagt, faktisk. <lød> <lød> jeg tror også, da vi øh, afslutter dagens program, fordi du har nemlig lyttet til, når den sidste gæste er gået, og mit navn, det er Anne Lund. Og husk, du kan finde flere episoder i vores 24-7-app, eller din foretrukne podcast-app. Og for nu var det her det aller sidste episode af, når den sidste gæste er gået, og jeg vil bare sige tusind tak til dig, der har lyttet med, og tusind tak til alle de gæster, der har været med, og især tusind tak til Nikolaj og Amalie, der var med i det sidste episode her. Um <risque> <Okay>. Tillykke. Tillykke. <skrises> og øh, uh, husk, at øh, der var en grund til, at du slog op med ekskærsen i sin tid, og så, øh, så lad os den ligge der.